Vam navjerat, zapišite ih jer tijekom seminara ne odgovaramo na pitanja, to onda ispadne jedan veliki kupus, svi onda uskaču u riječ i sve je to onda samo nekorisno. Ali nijedno pitanje koje imate neće ostati neodgovoreno. Ja ostajem nakon seminara samo zbog vas, tri dana vam dajem, znači može se svatko vidi sa mnom. Ja ću vam ostaviti na kraju jednu malu anketu Koje su mogućnosti daljnjeg kontakta U što su uključena pitanja i odgovori Tako da onda nećemo na pitanje odgovarati tijekom I nakon svakog dana na seminaru Iz mudrog razloga Broj jedan, zato što ispadne velika gužva Ako je tijekom seminara A ako je nakon seminara Onda se ono što sam posadio razruši Jer ljudi pitaju svakojaka pitanja pod utjecajem svakojakih duhova i to šteti onome što sam gradio cijelu večer Tako da ćemo mi, s obzirom da ja znam namjere ovog našeg protivnika Sotone, mi ćemo izbjeći tu mogućnost Ali, ni jedno pitanje neće ostati neodgovoreno Većina od njih će vam biti odgovoreni po putu dok traje seminar, jer je seminar tako zamišljen da gradi i svjesnost onih koji su prisutni ne bili onda na kraju imali jasnu sliku o tome što trebaju napraviti da postignu željeni rezultat Tako da ne brinite Koncentrirajte se na ono što govorim To je dosta bitno Ovaj seminar, za razliku od cijele prošle i pretprošle sezone ima Nekoliko novih stvari Drugačije koncept, ali Ovaj put nećemo moliti Znači, do sad smo prisvajali blagoslove putem molitve I to je po Svetom pismu I ništa protiv molitve Međutim, ovaj put ćemo prisvajati na način Da ćemo vjerovati u ono što piše I da ćemo dijelovati u skladu s time Uzmite tamo, molim vas, ova dva papira Tako da je to drugi način i On, baš i onaj prvi, isključuje mene. Ja namjerno isključujem sebe iz te akcije, da bi vas naučio, kad ja odem iz grada, da ste ostali opet samo vi, Isus, i da je u njemu sve bogatstvo i svaki blagoslov, a ne u meni ili u nekom drugom. Ja vam želim, tijekom ovog seminara, koji traje deset dana, znači više nego prošli put, usadit u um, to jest objasnit neke principe koji su u Riječi Božoj prilično jasno razloženi ali ih ljudi ne znaju iz ovog ili razloga i ako vi te principe usvojite i budete živjeli s njima u skladu onda će vam se dogoditi to jest prisvojit ćete ono što Sveto pismo nudi ili obećaje to mi je namjera počevši od danas znači moja je namjera ne da vas impresioniram kak sam pametan i kak super govorim Nego da vam ukažem jednostavne principe koje otkriva Božja riječ koji rade Inače ne bi bili u riječi Boga živoga i onda kad ste ih vi naučili da vam objasnim na koji način treba živjeti u skladu s njima ili ih sprovesti u djelo da bi vam se dogodilo ono što preželjkujete a što sve to pismo nudi što na žalost velikoj većini ljudi nazove vjernika ostaje van dometa iz prostog razloga što ovo ne znaju. I nema ko objasniti. Eli vam se sviđa to? Super. Znači ja ću razlagat temeljne principe koje iznosi riječ Božja, vi to možete provjeriti jer ja ću često citirati pa vam predlažem da si onda ili poslušate snimku ili si ponesete sveto pismo pa zabilježite da provjerite to što govorim Iako ako je to što govorim riječ Božja, onda provjerite inače što vi govorite i mislite da niste možda ispali negdje iz božanskog reda. Ja sam danas, dok sam osluškivao za ovaj seminar Kako kaže psalm 5 i 4 u jutarnjoj molitve Iznosio svoje stvari, ili probleme, ili želje pred svog dragog oca I onda čeka u njegovom prisustvu Ja sam dobio sljedeću poruku da vam trebam reći Jer je jako bitno, nadovezuje se na upravo rečeno Ja sam dobio poruku da vam trebam objasniti što znači kad je netko zaveden Jer većina ljudi je zavedeno, a da ni ne zna Sad me dobro pazite Ako bi vi išli recimo gradom po prvi put I trebate doći do nekog mjesta I pitate nekog da vam objasni kak se dolazi do tog mjesta I on vama kaže u svoj iskrenosti krivu informaciju <clears throat> I vi krenete za onim što je on rekao Je li on vas zaveo? Jest Znači oni koji idu negdje I čule su krivu informaciju kak doći do tamo Su zavedeni Postoji samo jedan put kako se dolazi do tamo Mi idemo tamo Postoji mjesto nad svakim mjestom U to mjestu nestaju svi probleme I sve su žudnje ispunjene I to mjesto je Krist Isus U njemu Imamo svaki blagoslov Već uručen Po Efežanima 1.3 No Kao da se ljudi vrte u krug I ne nalaze put do tog mjesta a sasvim je čudno da ga ne bi mogli naći, jer onaj koji je osigurao to što je nama osigurao Kristu Isusu, sasvim izvjesno je našoj put. Zamislite da imate djete kojim ste uplaćivali cijeli život do 18. godine neku, neki novac da ima na banci, i onda kad je doživio 18. vi mu ne kažete na kojoj je to banci i koji je pin. To bi bilo bedasto i za prirodnog roditelja, a kamo li ne za nebeskog roditelja, koji nam je, da ponovim, u Kristu Isusu uručio svaki blagoslov. To znači, ama baš svaka potreba namirena, duševna, fizička i materijalna, namirena. Ko što bi svaki prirodni roditelj želio svom djetetu namire svaku potrebu, s tom razlikom da mi to pokušavamo, ali nam ne uspijeva, a on to može i uspijeva, ako popratim upute. Znači poruka za vas je sljedeća Morate shvatiti što znači Bit zaveden Zaveden znači slijediti neistinu Koja ne vodi do tog mjesta Kojeg traži svaka duša I u kojem nalazi ispunjenje To jest u kojem se nalaze Svi blagoslove I taj koji daje tu Neistinu tu informaciju Otac laži ubojica od početka Naš protivnik Jer protivnik na hebrejskom znači satona Protivnik on je taj koji podmeće neistinu Da nas krene s puta I ako vi u glavi nemate istinu Nego neistinu Vi ste zavedeni idete u krivom pravcu Da li vam je ovo jasno? Stoga ja nemam kompromisa Prema neistine I prema njemu Ja sam ovdje da razorim Njegova dijela Po prvoj Ivanovoj 3.8 Stoga nema kompromisa Između svjetla i tame Krista i Belijara kako kaže drugi šest 6:14 čisto da znate ispočetka ako mislite krivu stvar to je neistina neistina nije od njega koji je istina neistina je tama i ona je od princa tame on je od tada slaži ubojica od početka Ivan osam i njegova namjera je da vas spriječi ili da dođete do Krista Isusa otkupljenja spasenja ili jednom kad ste došli da ne postignete cilj koji je savršenstvo ili posvećenje i da se ne mognete sjedini sa Bogom Ocem u Kristu Isusu što je naš konačni cilj i Kristova velikosvečenička molitva iz Ivana sedamnaest dvadeset jedan do dvadeset tri brevečer Uzmi, Ivane, molim te, tamo imaš papire pa uzmi za svo troje Znači, to je poruka za vas, ja sam je dobio jutros. Nije svejedno, li ste u istine ili u neistine. Ako ste u neistini, vi slušate lažnog proroka Prorok fizički jest čovjek koji prorokuje ili ti ga govori namjesto Boga, istino Lažni prorok je onaj koji prorokuje, ali ne istinu, nego neistinu to je Matej 7 Matej 7 poglavlje 15 do 20 propove s Masinske gore. Pro proroka ili te ga istinu ili neistinu u vašem umu jer govori nama, znači prorok predstavlja istinu ili neistinu u našem umu ćete poznat po plodovima u vašem životu. Poznaćete ga po plodovima. Da li ste u istin ili neistine? Stoga, ako vidite da nemate plodove ili rezultate koje Sveto pismo obećaje Postoje samo dva razloga za to Ili nemate istinu Ili niste voljni slijediti istinu U oba dva slučaja nećete postići cilj To je poruka za vas Pa bi molio da ozbiljno shvatite Ja sam je shvatio koda je došla od gore od njega jer bio sam u njegovom prisustvu I tražio sam za danas Jer ima neku poruku Mislim, pored ove poruke koju imamo već u Riječi Bože Stoga da ponovim još jednom Ako je nešto istina I nešto se tome protivi To što se tome protivi je neistina Bez obzira ko vam to rekao, Koliko ste dugo bili u tome I ako ostanete u tome Nećete doći do cilja Kojeg je jedino istina tj. do kojeg jedino istina vodi po jasnim riječima iz Ivana 14.6 jer istina ukazuje jedini put koji vodi u život taj život je zoj, božanski život a mi u božanskom životu imamo sve ono što nam treba i stoga je najozbiljnija stvar, da li ste u istini ili ste u neistine Ja sam za ovaj seminar pripremio mali trik za vas on se sastoji u sljedećem Znači, ovdje vidite da piše tva riječ je istina I to je Ivan 17, 17 to Isus govori I još ćete dobit, dobili ste koordinate Još nekih bitnih izjava iz Svetog pisma Ali moja namjera je sljedeća Kad vi budete čuli od mene Izvjesne istine iz Svetog pisma I kad to ne bude ono što ste slušali Ili što ste mislili do sad vi ćete morat pogledati Isusa u oči I reći njemu Ili onome što ste prije znali Ili od kog ste prije slušali Uključujući vas same lažeš Jer onaj koji ne vjeruje u svjedočanstvo Koje je otac dao svom sinu Čini oca lašcem Zato je ta plaka tu Da vas Isus gleda u oči I vi njega Ako ja vama pokažem nešto u Svetom pismo I to je istina a vi to ne prihvaćate Ili ste opaki Ili mu kažete da laže Opaki jer misli nećeš se pokoriti Volje Bože, nećeš se pokoriti istine Po direktnim uputama prva Petrova 1 pogled 22 stih U pokornosti istine Pročistili ste vaše duše da možete iskreno ljubiti Stoga ljubite iskreno Ili čista srca Da li razumijete zašto je plakat tu mi ćemo svaki dan ponavljati ih 7 plus 7, istina Kao našu ispovjed, imate ih na papiru I dobili ste ih i na prošlom <laughs> seminaru Ja to zovem našom dioptriom za čitanje svijetog pisma I oni su jako bitni Ti svih 7 plus 7 stavaka ako bi vi to razumjeli i primjenjivali u životu Točno kako piše To je skroz te naočale Gledali ono što piše u riječi Boga živoga To bi vam sasvim izjesno promijenilo život A radit ćemo na tome kako se to događa To je kako mijenja na život Pa onda kaže Bro jedan prvi stavak Bog nikad ne laže To je Titu 1, 2. To su moćne istine Prem da se čini čovjeku uh, kad sluša ovako da mu je to jasno, on kaže čuo sam to, vjerujte me da je to obmana. To trebate svaki dan čitati, a pogotovo ako idete čitati Sveto pismo da strenirate vaš um koji je obično krivo usmjeren da na pravi način apsorbira ono što naš dragi Bog otac govori nama u svo riječi jer Sveto Pismo je riječ Božja ili Bog otac govori meni osobno sad. To je drugi stavak, prva izjava Znači On meni osobno govori Inače ne bi bila riječ Božja, je tako? Uzmite si papire tamo, obadva. I s obzirom da je to Bog, Otac koji govori meni osobno sad Stoga On u svom savršenstvu nikad ne laže Prema tome kad čujete izjavu iz Svijetog pisma, vi nju morate na taj način gledat. Ovo je sasvim izvjesno istina. To je drugi stavak, Ivan 17.17. 17. Tvoja riječ je istina. To znači da je to stvarnost, da je to stvarno tako, da ne može biti drugačije, doista tako, u istinu zbilja. I da onda ono drugo nije tako. Prem da se nama možda čini drugačije, ili su nam krivo rekli, ili smo naučili drugačije. Onda imate treći stavak Na prvoj ovoj etapi, Kaže, Bog je vjeran, ispuni svako svoje obećanje Mi ćemo se baviti s Božim obećanjima On je vjeran, ispuni svako svoje obećanje To su Hebrej 10 23 Ima to na više mjesta u Svetom pismu Ali evo, tamo piše Hebreji 10.23 Imate Hebreji 11. 11. Gdje Sara začela poisto vjerje Smatrala vjernog ono koji je obećan Je tako? Onda imate brojeve 23.19 Bog nije kao čovjek To svaki put morate misliti kad, go, kad god ja nešto izjavim Iz Svetog pisma Jer ja govorim kao da govorim Riječi Božije To jest govorim Riječ Božju Molio sam se cijelim putem vamo Svaki dan dok sam na misiji Prije misije I još ću se sad pomolit kad vam dam ove temeljne upute stoga što ja govorim Je Riječ Božja Ja često citiram da vi znate Da je to Riječ Božja Bog nikad ne laže Ako ja citiram nešto Onda vi uzmete Koda vam Bog govori I on nikad ne laže Koda je to stvarno živa istina Koda će on ispuniti što obeća I koda nije čovjek četvrti stavak Pa da je sad rekao Pa onda porekao Kao promijenilo se to od kad je izrekao Ne, on nije promijenio Ono što je rekao Malahija 3.6 kaže Ja se ne mijenjam Sinovi ljudski Ja se ne mijenjam ne mijenjam se Jakovljeva 1.17 kaže Da u njemu nema ni sjene od, pro, od promjene, nema, nema mijene Ni sjene od promjene, On se ne mijenja Što je on rekao, rekao je To je peti stavak Ezekiel 12.25-28 Što ja gospod rekao To će biti, sve će se dogoditi Što rekao, rekao Nema povlačenja I sve to je on dokazao još za Mojseja Ili ti ga za Izraela Izrael je bio u lošoj poziciji od nas, imali su lošiji savez, imali su lošija obećanja i lošije svećenike po Hemrejima 86. I ne samo to, bile su sluge Bože, a mi smo djeca Bože Mi smo na višoj poziciji od njih. A on je dokazao svako svoje obećanje još za Mojsija Izraelu. Prvi kraljevi 856, ni jedno od njegovih lijepih obećanja koje je dao svom sluzi Mojsiju nije propalo, svako se ispunilo. A kamo li neće nama Sedmi stavak Kojima je svako Božje obećanje Da, ne, ne Nama koji smo u Kristu Isusu Ako niste u Kristu Isusu Imat ćete priliku na seminaru Ući Krista Isusa Biti u Kristu Isusu I ostati u Kristu Isusu Jer ovo važi samo za one koji su u Kristu Isusu Oni drugi su po Efežanima 2 12 Van saveza i van objećanja Znači, svako Božje obećanje ili izjava je prema nama da Boži da u Kristu Isusu I ovo je jako važno I naš Amen Bogu, po njemu Naš Amen Bez našeg Amen nije da Sad vam objasniti kako sudjelovati U što govorim sa Amen Ovo ja vam preporučam Ja vas ne mogu natjerati Ali ja vam preporučam, ako stvarno hoćete napredovat u duhovnom pogledu, u duhovnom životu, u hodu s Kristom i ako stvarno hoćete da Riječ Božja radi u vašim životima i promijeni situaciju jer ona to može, onda morate razumjeti ovih sedam moćnih istina. One su tako složene da ne ostavljaju nikakvu dvojbu. I ako ste njih svatile, A vjerujte mi, premdavam vam se činika čitate Da vam je to lako znam Ja to sam čo ja ja osobno Jako, jako, jako rijetko nađem Nekog da to razumiju u prakse On kaže, znam, znam Onda ide na drugi način Djeluje misli Brine i već sve drugo Ako je ovih sedam sjelo Onda idemo na ovih drugih sedam One su posljedična primjena Ili tega, one su posljedična svijest Ovih prvih sedam u primjeni Znači kad imamo izjavu iz Svetog Pisma mi znamo drugih sedam da je to Bog otac koji govori meni osobno sad, to se tiče mene sad. Jer u Božoj stvarnosti nema vremena, a on je uvijek sad. I onda kaže Bog otac naš jest ono što on za sebe kaže u Svetom pismu da jest. Onda kaže ja jesam ono što on u svom Svetom pismu kaže za mene da jesam. Ovo je iznimno važno Ako hoćete da ovo radi što piše A ovaj seminar je zamišljen da ovo što piše Proradi u vašem životu I to na način da vi shvatite da je to doista istina I da se ponašate ili djelujete u životu Kao da je istina Jer uglavnom ljude Ja pričam o skoro svakom čovjeku Koga znam koji se deklarira kovjernik, vjernik Oni se ponašaju kao da to nije istina premda govore da je istina ali se ne ponašaju kao da je istina Znači, ja jesam ono što on u svojoj riječi kaže za mene da jesam Ovo ćemo mi ponadjati svaki dan i primjenjivati Jako je važno Onda kaže da on ima ono što u svojoj riječi kaže za sebe da ima i da ja imam ono što on u svojoj riječi kaže za mene da imam Nadalje on može učiniti ono što u svoj riječi kaže za sebe da može učiniti inače laže Razumijete dinamiku Međutim, mi dođemo pred izjavu I nama se to čini nevjerojatno našem malom mozgu Koji je navika razmišljati u prirodnoj sferi I zanemaruje Izai u 55.89 koji kaže Moje misli nisu vaše misli i Moji puti nisu vaši put Jer kao što je nebo iznad zemlje Tako su moje misli iznad vaših misli I moj puti iznad vaših puta Ali Prirodni um to zaboravlja Njemu je to ludost po 1 Korinčanima 2.14 Jer nije navika razmišljati Mi moramo početi razmišljati kako On razmišlja Inače smo, da se vratimo na poruku zavedene Vratit ću se ja na tu poruku Ako mi ne razmišljamo kako On razmišlja A On razmišlja istino Recite vi mene a što onda mi razmišljamo Ja vam mogu odmah reći neistina. A ako ste u neistini ili ti ga u razmišljanju Koje se ne slaže sa Božjim razmišljanjem Onda vas je zaveo onaj koji je otac neistine A to vam je onaj kojeg zavu protivnik satona na hebrejskom zli Koji vam stavno pot, spoticala postavlja Je li vam jasna dinamika? Jer mi smo pozvani Nije nam savjetovano Nije nam dano kao eto ako ti se da Pa možda jednom tjednom Mi smo pozvani obnoviti naš um u skladu sa riječom Božjom I da ne razmišljamo više kao što svijet razmišlja Da možemo spoznati što je dobra, dozvoljena i savršena volja Božja Po Rimljanima 12.2 To nije mogućnost, to je obaveza Mi moramo srušiti svaku utvrdu Koja je izgrađena u našem umu neznanjem Krivim sakupljanjem informacija ili lažnim naukama i to riječ u Božijom Silnim oružem, moćnim za rušenje tih utvrda Svaku oholos koja se protivi Bogu Moramo upokoriti, Pazi sad o, 2 Korinčani 10.4.5 I svaku miso Dovez do pokornosti Kristu Misa u moje glave Jer ako vaša miso Nije uslozi sa Kristovom mišlju Onda vam Krist viče ono što je Petru vikao To vam je Matej 16.23 Odstupio od mene Sotona Nije rekao Petru da je Sotona kako što nije rekao Petru da je stijena, nego onome što je peta rekao Što je u tom trenutku govorio, mislio, vjerova, ili ti ga što je, očitava, koju frekvenciju I ono je rekao, odstupi od mene, Satona, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko To vama govori Ako vam nije na pameti ono što je Božje, to jest istina Nego ono što je ljudsko, onda ste zavedeni Kad kažem zavedeni, idete u krivom pravcu, nećete doći do željenog cilja Pozvani smo da imamo miso Kristovu. Prvim Korinćanima 12:16 ili da mislimo kao što je Krist mislio, a Krist je mislio i govorio što je Bog mislio i govorio jer on je kroz njega govorio i djelovao. Po Ivanu 14:10 i 12:49 i Sam Bog, Isus je bio samo usnik, zvuk božji na zemlji, lik božji na zemlji. A mi smo pozvani slijediti njegov primjer. Jel' tako? I na kraju, ja mogu, ja mogu, ja mogu učiniti ono što On kaže u svoje riječi, da mogu učiniti Zamisli to Da ti vidiš izjavu u Svetom pismu I onda On tebi kaže da nešto možeš I ti ovako gledaš s tim naučalama Jer obično ljudi gledaju skrivi naučalama, Recimo, sa naočalima nauke Ili onog što su učili u škole kriva ili što su im rekli neki koji isto tako ništa ne vide tko oni oni i onda one to čitaju ali oni misle ja to ne mogu, ali on je rekao da možeš. Ili on laže ili ovi drugi lažu i ti se laž, i ti si zaveden. Ispočetka ako nisi u istini si zaveden. Zaveden znači ideš u krivom pravcu, nećeš doći do cilja. Mi ćemo nastaviti to Ispravite U ime Isusa Krista Jer imamo moćno oružje za to Koje ruši utvrde A to je riječ Božja Pa ćemo se sad pomoliti Ja vas molim da me pratite u molitve Da pognete glave Otvorite srce <laughs> Najprije ćemo svezat Ako ima neprijateljskih sila ovdje Jer imamo pravo na to kaže Mateo 18.18 18, Što god svežete na zemlji Biće svezana na nebu U ime Isusa Krista i silom Duha Božjega svezujete s Atonom nad ovim prostorom onemogućujete da djeluješ Na bilo koji način I utječeš na bilo koga ovoj sobi U ime Isusa Krista i silom Duha Božjega Ja slamam moj svakom zloduhu sumnje Nevjeri religioznosti Zarobljavam ga, onemogućavam ga, izgonim ga odavde u ime Isusa Krista. I odvezujem silne anđele, čuvare I pozivam da štite ovaj prostor sa svojim svjetlom I da spriječe bilo kakav negativan utjecaj Da riječ Božja može slobodno proticati I hvalati oče u Isusu Kristu zbog toga Ja pozivam poseban blagoslov na svaku riječ koju ću govorit u ime Isusa Krista, Svaku riječ Božju, na mač duha Oče, umoći taj mač u Kristovu krvi Neka prodre dotle da dijeli kičmu odmoždine duše od duha I neka u svakoj duše ostavi sveti trat križa U ime Isusa Krista. Amen. Amen Ako ja govorim riječi Bože Onda je u njima sila Jer kaže Isus riječi koje vam govorim su duhi život To je Ivan 6.63 Ona izcijeljuje, ako je primite na pravi način I to je prvi način kako bi htio da reagirate na nju i onda se isciljenje može dogoditi već sad, ako vjerujete Zato sam vam dao taj papir, zove se snaga, božanske riječi Sa nekim uputama I sa nekim iskustvima Ili sa nekim događajima Znači, na dva načina možete primiti isciljenje Ovdje, sad A to je Ako riječ Božju primite u vašu dušu sa amen i na taj način ne spriječite djelovanje Božjeg duha koji je u toj riječi Jer on neće razbit vrata vašeg srca Nego kucana vrata vašeg srca Po Otkrovenju 3.20 Prema tome kad čujete riječi iz Svetog pisma Ne morate na glas govorit Da ne bude opet gužve Što zna bit Nego u srcu Vaš amen na tu riječ Božju Njemu omogućuje da kroz tu riječ Božju Utječe u vas i ostvaruju vama ono zbog čega je posla svoju riječ Da mu se ne vrati prazna Nego ostvari ono što je on posla Zašto je on posla Po Izai 55.10.11 Jer njegova riječ se njemu neće vratit prazna Ali mi možemo onemogućiti njegovo djelovanje Ta riječ ima silo Zato što u njoj božanski duh Božanski život Ako je riječ Božja je li tako, jer kaže pismo, to ivan Ivan 1.1 U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Bog bijaše Riječ Znači, ako je Riječ Božja, to je sam Bog On dolazi i komunicira s nama kroz Riječ Prema tome zanemarite Mene Slušajte Riječ I ako vam srce prepoznaje Riječ, onda recite Amen Neko uđe u vas, nek djeluje Tome koda posadite sjeme Koje će odmah početi djelovati Ljudi se izcijelju dok ovo rade Ljudi se oslobađaju dok ovo rade Pa da sad odmah kaže Ako bude očitovanje Obično ih bude kad je poruka o križu je sa posebnom snagom, Nemojte se prepast Samo govorite i dalje Amen i zahvaljujte Isusu Očitovanja su obično mućnine i povraćanja Vrto glavice Nagli proboj bole Ili ako ste negdje bolesni Baš će vas početi još više bolet Samo zahvaljujte To djeluje riječ Božja Duh Boži kroz nju jer Duh Boži koji je u riječi Božo je isti onaj duh Boži jehova ili Jahve koji je rekao ja sam gospod koji vas iscjeljujem, on je u to riječi. Prema tome, nemojte prepriječiti djelovanje božanske riječi jer on ne može protiv vaše slobodne volje jer to bi narušilo božanski red. Znači vi morate otvoriti vrata vašeg srca. Čitamo u Luki 5.17 Kad je Isus propovjedao Bilo je mnogo ljudi oko njih To je bio ge Gezarenski kraj ali Došli su mnogi farizeji i carinici Su došli ga slušati I dok je propovjedao je Bila prisutna sila gospodnja da iscijeljuje Međutim, od svih njih Nitko se nije iscijelio Dole čovjeka kojeg su doveli tamo na krevetu Uze čovjeka Jer je Isus vidio njihovu vjeru A nije vidio ovu vjeru Vjera otvara vrata za riječ Božju a nevjera spriječava, nevjera otpor On neće na silu slomiti vaš otpor I onda ćete slušati istu riječ ko netko Ali vam se ništa neće dogoditi Baš kao što kaže poredba o sijaču koju ćemo razraditi, opet u detalje Jer to je temeljna poredba Nju biste trebali često četati Jer kaže Isus, ako ne razumijete ovu poredbu Koju ćete drugo razumjeti, To je temeljna poredba Jer on nama komunicira sebe kroz riječ mi se spašavamo kroz riječ, kako kaže u dijelima apostolskim, 15, 14 Pardon, 11.14, kad su nakon što je bilo u Kornelijevoj kući ono izljevanje duha nakon petrove propovjede I onda je Petar tumačio kako mu je Anđeo došao To je Kornelio došao, Anđeo rekao da će doći Petar I da će im reći riječ života po kojima će se sozo on i cijeli njegov dom Sozo je bremenita riječ I ona znači spasiti, scijeliti, izbaviti i očuvati Znači, po riječi Ili riječi istine Koja je, koje je evanđelje našeg spasenja Efežanima 1.13 Jakovljeva 1.18 Mi se spašavamo, izbavljamo, iscijeljujemo i očuvani smo od zlog Jer kaže Rimljanima 1.16 Evanđelje je sila Božja, nasoterija, ista riječ Spasenje, izbavljenje, i očuvanje Znači, to je sila Pitanje zašto se sila neočito je kod mene u životu Zato što svojom nevjerom Zatvaram vrata srca Pružam otpor Kojega on neće slomiti Jer bi to donijelo sud duši Stoga kad slušate riječ Božju Slušajte u svjesnosti da je to sila Božja da vam sam Boži Duh dolazi kuca na vrata srca, otvorite se, dozvolite mu da djeluju vama I On hoće početi djelovati u vama istog trenutka kad kažete taj Amen Kad Mu otvorite vrata Recimo 8, 16: 17 uveći doniješe Isusu mnoge koji su bili pod utjecajem zloduha Oni zagna duhove riječi Njegova riječ ima silu, ništa ne može stati spred nje kako kaže u Jeremi 23, 29 Nije li moja riječ poput vatre, poput malja Koji drobi stijenu komadići Ona prodire, ali neće na silu Jel smo se dogovorili? To je za vaše dobro A to vam važi inače, kad čitate ili slušate riječ Božja Ako slušate i čitate riječ Božja Znači, amen otvara vrata Sumnja dvojba ga zatvara mi ćemo danas Ja sam vam to malo razradio na tom To je naučenje, lako je shvatljivo, pomoći vam da razumijete Da dolazite onda spremni, drugi put ja vas molim da ga pročitate opet Ja vam ne želim ništa na silu na horu Ali vam nudim pomoć da možete postići rezultate, pogotovo ako ste potrebiti. Onda razmišljam na koji način bi te prepreke koje se obično javljaju ljudima otklonio Tako da stvarno mogu primiti jer ako Riječ Božja nešto nudi, a ona je istina Onda je na nama zašto nismo to dobili, zašto nismo primili I ja nastavim otkloniti te prepreke Znači, postoji jedna zgoda U Svetom pismu Koja je mene osobno, prekrasna I jako puno nas može naučiti I mi ćemo je danas proći Obratit ćemo pažnju na neke jako važne Stvarnosti koje se kriju ovim riječima u Ovoj zgodi To su vam dijela apostolska 14 stihovi 7 Pa do 10 Kaže ovako Znači nakon što su ih izagnali Ili su ga su prebjegli u gradove Jer su bili pod, pod napadima Zlostavljanje i kamenovanje Pavle i Barnaba Su pobjegli u gradove je Listru i Derbu i onda imamo prvu stvar Koju moramo uočiti, li zapamtiti, li pocrtati Ili razmisliti o njoj Tamo su oni propovjedali evanđelje Ja ću reći cijelu zgodu Onda ćemo se vratiti Pa ćemo raz, razložiti Znači nije svejedno Da li vi slušate ili da li vam netko propovjeda evanđelje Jer učina koji se događa na kraju Koji je ono što je većini ljudi potrebno Je posljedica toga što su oni propovjedali evanđelje Znači, samo evanđelje nudi učina, koji se na kraju vidi Pa da vidimo što se na kraju vidi U je sjedio jedan čovjek Nemoćan u nogama Drugi prevod kaže da je bio on paraliziran I da je bio hrom od utrobe svoje majke, koji nikad nije hodao To je jedna česta situacija, bez obzira da li je to odrođenje, ali se dogodi kasnije, je tako? Relativno česta. Taj čovjek je prvi put čuo Pavla da govori Ili ga prvi put je čuo evanđelje Jer Pavle je govorio evanđelje, li tako? Oni nisu nikad bili, to su poganski krajeve Oni nisu nikad čuli evanđelje, nikad nitko nije prije bio tamo Apostoli su popratili Isusove upute iz Marka 16.15 Idete u cijeli svijet, to jest idete i svugdje propovjedajte evanđelje Svakom stvorenju, li tako? Ok Nikad nije hodao, on je čuo ili slušao Pavla gdje govori A Pavel pogledavši na nje i vidjerši da vjeruje U isceljenje, To jest kako kaže drugi prijevod da ima vjeru u isciljenje Reče jakim glasom, ustani na svoje noge uspravno I ovaj skoči i hodave Ovdje je izložen izuzetno važan, praktičan princip koji na drugim mjestima u Riječi Božo inače ne bi te zgode bile izdvojene one su uvijek izdvojene, iako ih je bilo jako, jako puno Brdo je bilo, čuda, čudesa, ozdravljenja na svakom koraku ali što je izdvojeno, je ilustrativno za nas da možemo princip naučiti koji uvijek radi Ako mi napravimo ovo što je On napravio to jest ako mi napravimo što je napravio Pavle dogodit će se iste stvari Ovdje su se tri stvari napravile s oba dvije strane Pavle napravio tri stvari I čovjek je napravio tri stvari Pavle je propovjedao evanđelje Onda je vidio, ili Da čovjek, na osnovu onog što je čuo, ima vjeru da bude iz cijelje I onda mu je rekao da ustane To su tri stvari Čovjek je napravio tri stvari on je čuo Pavla da govori evanđelje Povjerova je u ono što je čuo od Pavla I onda se ustoj prohoda Evo nažalost nije došla jedna naša Seka u Kristu prijateljica Ona je točno to čula Točno to povjerovala I točno to napravila i prohodala Šteta što nije došla dala bi svjedočanstvo ali, kako sama kaže, dobila smrtnu presudu od doktora Trebali su kuk odrezati Prilično mlada Znači, ne bi više mogla hodati Nije mogla stati na nogu Morali nositi štake I ona je bila, znači, osuđena na invaliditet I onda je prvi put u životu, u 46. godini Premda je u crkvi, tradicionalni vjernik I revna je i poznaje dosta, dosta dobro sveto pismo Ona je prvi put čula evanđelje pa da sad razradimo što je Evanđelje. Evanđel je radosna vijest o onome što je Bog otac u Kristu Isusu napravio za cijeli svijet, to je Evanđelje. Ili ti ga poruka o Kristu ili ti ga Kristovo Evanđelje kako na drugim mjestima navodi Pisma, ali svejedno, to je istina Božja za nas o onome što se dogodilo prije 2000 godine, godina za nas na križu, nagolgodi i što mi imamo od toga danas ili sad ako vjerujemo u Evanđelje i djelujemo u skladosti ime? Znači, sasvim je izvjesno, može može, je slobodno, sasvim je izvjesno da je evanđelje, ili radosna vijest koju je taj čovjek po prvi put čuo moralo u sebi sadržavati poruku o iscijeljenju Jer da nije sadržavalo poruku o iscijeljenju Da li bi čovjek koji je prvi put čuo evanđelje Hrom od majčine utrbe Nikad nije hoda Dobio vjeru da će biti Sa Sasvim izvijesno ne Ko što neko vas ne bi dobio vjeru da će dobiti od mene 1000 eura, ako mu ja nisam to rekao, i nemam 1000 eura. Jel me pratite. Znači evanđelje, ono što jest evanđelje, jer evanđelje jest nešto i o tome govori sveto pismo i za toga se krije živa stvarnost. Evanđelje ili radosna vijest ili riječ istine, o našem spasenju, izbavljenju, isceljenju, očuvanju svim izvjesno Po zdravoj logici Mora uključivati poruku O isceljenju Ili mora osiguravati za nas isceljenje Jer inače, čovjek koji prvi put čuje evanđelje Da nije bilo riječi o isceljenju Da nije bilo govora da je Kristi išao na križ I da je uzeo njegove bolesti, njegove boli, fizičke patnje fizičke nemoći i da je njegovim ranama izcijeljen on ne bi mogao dobiti vjeru da bude izcijeljen Prema tome, ovdje sad već obaramo prvu satonsku laž A ta laž je da je bolest od Boga To jest da je Boži, znači Boži dar, ili Boži križ Istina jest da je bolest na križu od strane Isusa Krista pričamo o svakoj bolesti Jer kaže Izaja 53.4 On je uzeo naše bolesti Množina I naše bole U Matej 8.17 Kaže naše bolesti Naše fizičke slaboste Hebrejske riječi su bremenite Na tom mjestu Uključuj patnju Psihičku i fizičku Nemoći Slabosti Bole Znači krist je uzeo naše bolesti Fizičke Psihičke slabosti, nemoći i bole i njegovim ranama mi smo mi i to je poruka evanđelja ako smo njegovim ranama mi iscijeljene a na križu je osobno Bog Otac bio u Kristu Isusu i On je u Kristu Isusu pomirio svijet sa sobom ne ubrajući Moj pačina njegovih po drugim i 5.18.19 onda je sasvim izvjesno a to kaže i na kraju Izaje 53 to vam je stik 12 On kaže Da je se i tako ispunila Božja volja Prema tome Nemoguće je da je volja Božja da mi budemo bolesni Ako je njegova volja da smo Hristovim ranama iscijeljeni To se morate složiti, je li tako? Je li tako? Ok Prema tome Evanđelje ili ono što vam propovijeda netko a da je to u skladu sa Svetim pismom jest radosna za bolesne a to je da je krist već uzeo njegove bolesti i bole i da on već iscijelje njegovim ranama i da prema tome u kristu povjeri u njega i njegovu žrtvu ne mora biti bolestan ili da može primiti iscijeljenje to je čuo čovjek Prema tome, ako vam bilo tko propovjeda neko drugo evanđelje Onda ulazi ono prokletstvo koje Pavle izgovorio nad svima u Galačanima Prvo poglavlje stihovi 6 do 9 Kad je rekao, čudim se kako ste tako brzo odustali ili skrenuli od Kristovog evanđelja kojeg vam i propovjedamo jer drugog i nema ali ako vam bilo tko ja ili anđel s neba dođe i propovjeda neko drugo evanđelje neku drugu radosnu vijest neka je proklet i onda je ponovio isto dva puta je prokleo ono koji skrivljuje evanđelje ili radosnu vijest onome što je Bog otac učinio za sve nas na križu a Izaja 53.4.5 je porukao križu poglavljaju iskupljenju to svi znaju i kao što je istine to da za naše grijehe njega izbiše Da kazna radi našeg mira Izaja 53, 4, 5, ista rečenica, ista misa Kazna radi našeg mira pade na njega Radi naših opačina njega njega satreše To istina, je tako? Ovo naše je za cijeli svijet, je tako? Mora biti, jer kaže Ivan 3, 16 Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina svijet Da nijedan koji u njega vjeruje ne umre nego ima život vječni Prema tome, ako netko ostavi taj dio evanđelja Koji se tiče iskupljenja Kristove krvi, očišćenja od grijeha A makne dio koji kaže da je uzeo naše bolesti i boli I da smo njegovim ranama iscijeljeni i Kaže da isceljenje nije za nas, za sve Da je bolest Božja volja A taj vam iskrivljuje evanđelje I vas i sebe uvlači u ovo proklestvo koje Pavle duplira Govorit ćemo o proklestima kad budemo govorili onome što je Krist učinio na, za nas na križu tri 3.13 kad nas je otkupio od Proklestvo zakona Pa da vidimo od čega nam se to otkupio Da li razumijete što vam govorim? Prema tome Imate druge primjere koji govore, ukazuju jasno Da mora biti da je u Kristovom križu iscijeljenje Jer kad je Filip, isto što se dogodilo, to su vam dijelao sam do osam točnije do 7-8, kaže, i bi velika radost u tom gradu Ali četvrti sti kaže, nisu bili raspršeni Onda je Filip išao u Samarijske gradove I tamo i je propovjeda Krista On nije mogao propovjedat nekog drugog Krista od Pavla Jer bi se onda protivio Kristovim uputama Znate, to vam prvi kršćani nisu činili Kristi je bio svjež Znači, ako je Filip njima propoveda Krista To je isti ovaj krist kojeg je Pavle propovijedali radosnu vijest, je li tako? Što se dogodilo kada je kri propovedao Krista? Narod je jednodušno ili pomno pratio što je Filip govorio jer su oni slušali i vidjeli čudesa koja su se događala. Naime, iz mnogih su izlazili glasnom vikom zli duhove i mnogi su hromi uzeti ozdravili u tom gradu. Kako su oni ozdravili? Pa zato što je on propovjeda Krista. I stoga toga ja zaključujem, po zdravoj pamete Jer da nam je zdrava pamet, po drugom Timoteju 1.7 Jer Bog nam nije dao duha bojažljivosti, straha Nego snage, ljubavi i zdrave pamete Po toj zdravoj pameti ja zaključujem Da ako je u njima propovjeda kresta Ili ti ga evanđelja Jer dolje ispod kaže da je propovjeda evanđelja o kraljestvu Božem i o Isusovom imenu Onda mora biti da je bilo iscijeljenje uključeno Jer su mnogi hromi uzeti ozdravile Prema tome, sasvim je izvjesno Da evanđelje, ili radosna vijest Koju je čuo ovaj čovjek A ove mustra za nas Ono evanđelje koje mi moramo čut Nama nudi ozdravljenje Isto tako Kad je Petar obilazio gradove I sela u Misiji, koji svaki drugi apostol Došao je u Lidu to su dijela 9.32-34 Tamo je ležao u krevetu čovjek po imenu uze Uzet osam godina Nije hoda zamisli to I Petar mu nije rekao to ti je križ Nije mu rekao to ti je Boži blagoslov Nego mu je rekao poruku evanđelja Rekao mu je Eneja Isus kriste iscijeljuje To mu je rekao I to je poruka kogu bi mi morali imati Ili mislite da bolje znate od Petra ali ako nemate tu poruku, onda ste ili zavedeni Ili vam je neko dao neko iskrivljeno evanđelje I vidi, vidi, vidi, Petar se njemu to reče, a on ustane Eneja ustane prostri krevet, Isus Hriste izcijelio I ustane čovjek na kosa godina Ali što je to u njemu Petar rekao? Što je to u njemu... Pe... Pa možda ono što je napisao za nas u svoj poslanici U prvoj Petrovoj 2.24 Jer opet imate evanđelje u malom, poglavlje o iskupljenju u malom Znači, Izaija 53, 4, 5. evanđelje u malom Da je Krist sluga gospodinje o kojem tamo govori Uzao naše bolesti, ponio naše bolje Dok smo mi smatrali da ga Bog bije i kažnjava Ali radi naših grijeha samo naprijed izvole Ali radi naših grijeha njega izbiše jer tako, grijesi Kazna radi našeg mira pade na njega Radi naših opačina njega satrije i pazi sad ovo, njegovim smoranama je izcijeljen To je isti dah Isti pokret, isti križ Isti čin Boži za nas I onda taj Petar gleda nazad ono što je Izaja prorokova A Isus ispunio na križu I kaže ovako, On sam, Krist Isus, na svom tijelu Uze naše grijehe i prikuca ih na drvo križa Ja čitam iz toga da On govori o očišćenju od grijeha, ali tako? Sasvim izvjesno, novom rađenju ali pazi odmah, ista rečenica, točka zarez. Njegovim ranama ste bili iscijeljeni. Kad, Petrepa pa, govorite o križu. Prema tome, ako vam netko izvadi iz evanđelja, ovaj drugi stih, 1. Petrove 2.24, on vas zavodi. On je zaveden. A onaj koji je zavodnik, znamo koji je. Sotona, otac laži, princ tame. Pratite me medizmu. Znači, evanđelje vam nudi iscijeljenje Tako piše na plakatu isceljenje u iskupljenju Iskupljenje je bilo na križu Kristovom krvlju Cijena je plaćena Život je predan Ne mora on opet iđe. To je jednom za svak da bilo Znači što je bilo, bilo je On je rekao, Ivan 19.30, dovršeno je ako je dovršeno, onda je dovršeno I onda sad trebamo vidjeti što je dovršeno I što On nama nudi Kao posljedica onog što je napravio na križu O tome je ovaj seminar, samo ćemo se malo zagrijati Mi ćemo vidjeti koja su nam prava Povlastice, ali i obaveze u Kristu Isusu To je što piše u oporučnom pismu našeg Boga oca 9 16 9.16.17, to se zove oporučnim pismo Novi Zavjet, Novi Testament, Nova Volja, je tako? koji je stupio na snagu od smrti odporučitelja i potpisan Kristovom krvlju I ja samo mo, moram reći sasvim uvjeren da je isceljenje uključeno u iskupljenje i da pripada svima. Ako pripada svima onda ne možemo reći da je bolest od Boga i križ ko što ne možemo reći da je grijeh od Boga i križ. Jel tako? Jer to je ista rečenica, ista misa. Sistim pravom možemo reći Ako je to ista misa, isti križ, ista rečenica Ako kažemo da nam je Bog dao bolest Da je to križ, da nam je On dao grijeh Da je to križ, je tako? Jer govori o istoj stvari Isprepleteno A to nije istina Ok Znači zaključili smo, ja se nadam Da evanđelje Ili Kristovo evanđelje Ili poruka o križu Ili poruka o Kristu koju su propovjedali apostole imamo jasno Petra, Filipa, Pavla sigurno i drugi jer nisu imali drugu uput od Krista jer on rekao svim učenicima idite propovjedate evanđelje svakom stvorenju da je to evanđelje kao nirazdvojivi dio moralo uključivati isceljenje OK Sad idemo na stranu čovjeka Čovjek je čuo Pavla da govori I Jako je važno da dođete sa otvorenim ušima i da čujete jer većina ljudi ne čuje Ljudi dođu i ne čuju I mi ćemo objasniti što znači da ne čuju Jer ćemo objašnjavati sijača Jer ko što znate ako ste čitali poredbu o sijaču Imate jedno sjeme I četiri vrste tla Prema tome, jedna zemlja daje rod Tri vrste zemlje ne daju rod Sasvim izvjesno, izvjesno težište nije na sjemenu, je tako? Nego Na zemlji, a mi smo zemlja Isto tako, evanđelje je isto Primjerice Imate učenike u razredu Imaju isti udžbenik, Istog profesora Ali nemaju svi iste ocjene Je li težište na, na udžbeniku ili na učenicima Ok, sasvim izvjesno je stvari ovdje, ista Evangelje je jedno, te isto za sve Nudi, isce, to vam kaže sama izvorna riječ U Rimljanima 1.16 Evanđelje ili radosna vijest je sila Božja, ja dodajem, prema nama ako povjerujemo u Evanđelje, to je drugi dio rečenice Na soterija Soterija je grčka riječ i ona znači sljedeće Na spasenje, iscijeljenje, izbavljenje i očuvanje Zašto maknuti dva, tri dijela, ostaviti samo jedan? Evanđelje je sila Božja Kako se ta sila Božja počinje očitovati u našem životu Da se počne događati i izbavljenje Uh, spasenje i očuvanje Pa tako da vjerujemo svima koji vjeruju Svima koji vjeruju Čovjek je čuo Ono što je Pavle govorio Većina ljudi Ne čuje što im se govori Zato što su nešto Prihvatili i što se ne slaže S time oni odbijaju Ti ne čuju To vam je prva zemlja Ono ugaženo tlo koje vas su ptice pozobale i pogazili ljudi Ugaženo tlo znači uvriježena mišljenja koja nisu istinita uglavnom tradicije koje su pogrešne To znači ono što su ljudi znači ugazile, ljudi složile i onda sjeme padne na to tlo i normalno da ne da ploda Morate slušati da čujete Ja vam to govorim svoje prakse na seminaru. Ti ovo ljudima objasniš ne možeš im jasnije objasniti ovo je toliko jasno da nema dvojbe i pozoveš se na riječ Božu ali on to uopće ne čuje. Jer je on nekad negdje čuo nešto drugo, taj vam je zaveden i on kaže ocu, vidite Isusove oči koje su bile na križu, krvarile zbog nas, koji je bio prelomljen zbog nas, da bi nam dao ispasenje, i iseljenje i ti mu kažeš lažeš. Jer ne vjeruješ u svjedočanstvo koje on dao svom Sinu. Jer cijela Biblija je svjedočanstvo otca po svom duhu kroz ljude koji su pisali po duhu, on kroz njih, o njegovom sinu, stari zaet ga najavljuje, evanđelja ga ispunju, a poslanice ga opisuju. I ako ti ne vjeruješ što tamo piše, ti njega praviš lažite. Kome vjeruješ, što ti je u glave, vratite se na poruku koju vi ste zavedeni. Ako vam je to tako Jer ako ne vjerujete Ocu Nebeskom Koji govori istinu, Onda se pitajte kome vjerujete Ali ako je to što vjerujete Protivno njegovoj istini Ja vam moram reći da vam je to neistina A ako je neistina Onda nije od Boga Jer od Boga je istina Bog govori istinu Onda je od Oca laži Koji je ubojica duhovnog života od početka A onda vam moram reći, ugom Nećete ispuniti vašu zemlatsku svrhu I nećete doći do cilja je li tako? Nije vam svedno jeste li u istini ili u neistini Znači čovjek je došao da ga čuje Većina ljudi i na seminaru dođu to sam i napisao u uvodnoj riječi Oni dođu, nadaju se da će se nešto dogoditi Riječ Božja ne nudi nadu, nego istinu Koju primaš po vjeri, stvar se dogodi Nema se što nadat Ja se nema što nada da je on bio na križu, jer je bio na križu Ja se nema što nada da će on spasiti najgore griješnika Recimo, obično je Hitler spas tako nekog Ma, on neće Hitlera, ne? to važi za Hitlera Inače bi bilo, on je dao svog sina da spasi sve osim Hitlera Hitler je pod navodnike, s tome slični. Ne, ali to važi za Hitlera. Prema tome, jasno i glasno, oni znači dođu i onda ga ne čuju. Jel tako? I onda o on njima govori ali oni su nešto drugo u svoj glavi složili. Međutim, u njegove dane su oni došli Isusa čuti biti iscijeni, ali oni dođu na seminar i uopće ne čuju nego se nadaju da će biti iscijeni. Da će neko na njih položiti ruke I da se oni ništa neće mora promijeniti Nema opće ideje da se oni nešto krivi Jer Bog im je dao bolest A oni su super A to vam nije tako, draga moja djeca Što ću vam objasniti po seminaru Sad, tijekom seminara To mijenja cjelokupni koncept I našu ulogu stavlja u prvi plan Griješnik mora biti svjestan da je griješ, griješnik I doći pod križe, priznat grijehe I onda će ga on učisti od grijeha a ne da mi je Bog stavio grijehe na njega Pa je čuva, ako već ima tu neko spasenjak ako mi je to stavio, pa ću ja to prihvatit, je me, na... Oni su došli njega čut i biti izcijeljeni To je Luka 5.1, 5.15 i 6.18 Nisu došli samo biti izcijeljeni, nego su... jelovaj ovaj došao Pavla da ga izcijeli, je došao čut jer vjera, koja je potrebna Da se primi sve od našeg dragog Boga oca Dolazi slušanjem Po Rimljanima 10.17 Čovjek ga je čuo Kako dolazi vjera? Slušanjem poruke Božje Tako kaže Rimljani 10.17 Znači morate čut poruku Božju I ako poruka Božja kaže Da je osigura, iscjeljenje osigurano iskupljenjem To jest na križu Onda ja, s obzirom da vjerujem njemu na riječ Jer on nikad ne laže Mogu računati da to meni prepada Jel je li vam jasna dinamika? Znači iza moje vjere stoju uvjerenje Da Bog nikad ne laže I što On kaže u svojoj riječi Da je to tako To je ta dioptrija koju bi trebali imati Znači morate doći da čujete Da čujete ono što vam Riječ Božja govori I to u poniznom duhu U krotkosti Jakovljeva 1 1.21 Riječ Božja se prima u krotkosti A ne, ja sam pametan Jer svaka koja se protivi spoznanju Boga Mora biti oborena Jer ako se nešto protivi onome što ovdje govori Onda je to oholoska Jel' tako? Ok, znači Pavle je propovjeda evanđelje a čovjek je slušao Pavla To jest evanđelje I onda je na osnovu onog što je čuo On dobio vjeru da može biti scijeljen Je li tako ili nije tako? Piše tako Ok Kad je Pavle vidio da on ima vjeru da bude scijeljen Pavle mu je rekao sljedeće I ovdje isto puno ljudi prem da imaju vjeru Pavle mu je rekao, ustani hodaj Sama vjera vam neće koristiti ako ne živite tu vjeru Ako nije stavljena u praksu Ona je mrtva, to jako jasno kaže u svoj poslanici Drugo pogled je stihove 14-26 i to na četiri mjesta 14, 17, 20 i 26 I ove koji to ne hvatne, ne kopčaju, zove šuplja glava i On kaže da je vjera bez dijela mrtva Podudarnih dijela Kao što je tijelo bez duše mrtva Normalno, ja mogu reći ja vjerujem u Isusa a Živim kao antikrist Mogu reći ja volim svoju ženu, a varam je Jel to što ja govorim ima neku, neku vrijednost? Ne, jer moja dijela poništavaju i ono što govori Moje riječi Znači, ako ti samo govoriš da je to istina A ne živiš kao da je istina Onda zavaravaš samog sebe Prema opet jasnim uputama iz Jakovljeve Prvo poglavlje stihove 22 do 25 Jer On kaže, budete vršitelji riječi Što je vršitelj riječi? Koji čuje riječ i počne se ponašati kao da istina To je riječ primjenjuje u životu, je tako? Znači, budete vršitelji riječi A ne samo ljeni slušatelje zavaravajući sami sebe jer onaj koji samo sluša ali ne vrši nalike čovjeku koji pogleda svoje prirodno lice ogledalo i čiji mode zaboravi što je vidio On misli da vjeruje a u principu ne vjeruje jer mu je vjera bez dijela mrtva On nije pokazao i to je ostalo samo u umu i nije donijelo rezultata Ali onoj koji kao marljivi vršitelj A ne kao ljeni slušatelj Pomno proučava božanski savršeni zakon slobode Ili koji donosi slobodu On će biti blagoslovljen u svemu što čini Ja mislim da ovaj bio blagoslovljen Vidićemo ćemo kasnije po putu Da je e, zdravlje blagoslov A bolest je prokljestvo to smo i prošli put govorili. Prema tome što je čovjek napravio Kao treću stvar ovo je poruka za svih vas, ako ste potrebite, to hoću reći Ovo nije samo razlaganje neke teme zanimljive Ovo je princip koji radi I šteta što nema naše kolegice Koja je točno bila nemoćna Morali su je izvati kuk Nije mogla hoda, stati na nogu, I ona je čula što Lorenz govori I nikad prije nije čula evanđelje, zamisli to 46 godina vjernica, nikad nije čula evanđelje I onda je ona rekla jedno jutro Ako je istina što Lorenz govori Isuse Ja ću se sad ostati, a ti mi nogu podrži tvojime ime Mene zdravlje pripada I digla se on je podržao nogu i sad hoda, slavi Isusa i svjedoči Ne možeš je zaustaviti Što se dogodilo? Ona je čula evanđelje po prvi put od mene i čula je da joj iscijeljenje pripada to jest da je Kristovim ranama iscijeljena Ona je povjerovala i ona je to stavila u praksu ili rekla je Isuse ako je ovo istina ja ću sad zakoračiti u tvoje ime Ona ni mogla stati na nogu, pala bi i onda me podrži i sad je živo i za doktore koje je znaju i točno to se ovdje dogodilo Pavle mu je rekao, jer ja sam rekao, to je dio evanđelja Da ne možeš vjeru držati u džepu ko što novac možeš držati u džepu i kre, Umrijećeš oblade pardon Ako ga ne izvučeš iz džepa I ne kupiš nešto Tako ti vjera neće ništa koristi Tako je ne staviš u praksu Tako da živiš ono u što vjeruješ Ti možeš imati vjeru da je to istina Ali ti se neće ništa dogoditi dok ne staviš u praksu šuplja glava Hoćeš li naučiti da, da je vjera bez dijela mrtva Kao što je tijelo bez duše mrtva. Prema tome ti možeš reći Da, da, Isus me iscijelio Piše u pismu Isus me iscijelio I onda ništa ne napravit Ako ne napraviš u skladu s onim što piše On ne može potvrditi ono što piše Jer on ide uz one koji propovjedaju Ovdje ja ja propovijedam na njegove upute Jer On kaže, idite propovijedati evanđelje svakom stvarenju tako? I onda su oni išli i propovijedali I 20. stih, to je Marko 16.15, 20. stih kaže Kako je Isus bio s njima S onima koji su propovijedali I potvrđivao je svoju riječ On potvrđuje, ne ja Neću ja potvrdi, ne mogu vas ja izcijeliti Ja činim što On rekao da činim, ja propovijedam Vi napravite što On rekao da vi napravite Vjerujte u Riječ Božju da ne laže A On će sigurno napraviti svoje potvrdiće, svoju Riječ Jer po Jeremije 1.12 On motri na svoju Riječ da je ispuni Nije mu svejedno Jer njemo je stalo do njegove Riječe Psalam 138, stih 3, 2 i 3 su izvrsne, ali 3. Kaže da je sva čast njegovog imena i za svakog njegovog obećanja. Naši prevodi kažu da je uzvisio svoju riječ iznad svog imena, ali meni se sviđa ovaj prijevod. Jer mislim to je to, on je nešto rekao i ako slaže onda onda, ono, Više ga niko neće slušati. Misiči da je da je da je nepošten. Znači Čuje evangelje, Mi ćemo razrađivati što evanđelje Ili tega, što nam prepada u Kristu Znači evangelje je radosna vijest O tome što je Bog Otac Napravio za cijeli svijet Na križu u Kristu Isusu I uručio nam kao milosni dar I On je kroz svoje sluge po svom duhu Opisao što nam prepada. I to sadržavaju prije svega Pavlove poslanice jer u evanđeljima nemate nikakvog znanja o tome Samo kod Pavla, nešto kod Petra Ali uglavnom Pavle Ima ono što se zove Pavlovo evanđelja Koje Pavle nije dobio od čovjeka Ni ga je naučio, nego objavom Isusa Krista, Galatians 1 Stihovi 11 i 12 Nijega on dobio od nekog čovjeka I prema tome Pavlove poslanice su naš otac piše nama osobno ljubavna pisma o tome što je napravio za nas u Kristu i što mi imamo u Kristu ili što možemo uživati u Kristu kad uđem u Božju obitelj. To je kada se priženite dobro? Pa odmah dobijete grunt i masline i kuću i sve što u Špajzi i auto sve vaše. Tako se mi priženimo jer crkva je že, um, ova završnica, a Krist je završnik i mi se priženimo. I čim sam se priženio, sve je moje. To ćemo razrađivati Na ovom seminaru Pa ćemo presvajati to Tako što ćemo vjerovati i kao da je to istina To je još jednostavnije odmolite Ok Ja vam želim sad reći Koji su neprijatelji vjere Koju je ovaj čovjek imao Da mu se ovo dogodilo Ili ti ga ova naša draga žena Ona od kad je čula evanđelje Istinu i ne samo od kad je ozdravila Nego i duše od kada je ozdravila Primila pravo Krsta. Ona je katapultirana u orbitu U svakom pogledu Njezin se život promijenio Na, na tisuće rostruko, Na bolje <coughs> Jer je shvatila što ima u Krstu I koje blagodati može uživati Šteta što nije ovdje Ok, koji su neprijatelji vjere? Mi ćemo razrađivati ovih dana Neprijatelje vjere Jer očito vjera ima neprijatelje ovo ovaj, naš protivnik stalno nastoji i nešto napravi da nas stavi s poticala, je li tako? Ok, broj 1 znači mi, ako nemamo znanje onome što nam je naš dragi Bog, Otac rekao ili obećao napravit mi ne možemo imati vjeru jer vjera počinje da mi doznajemo Božju volju Znači, ako nemamo znanje, nemamo ni vjeru Zato kaže moj narod, Hosea 4.6, kaže Moj narod umire jer nema znanja Ili ti ga umiru prerano jer ne znaju Da ne moraju Primjerice, ili druge stvari ne uživaju Prema tome neznanje Je neprijatelj vjere, zašto? Jer vjera dolazi tako da čujemo riječ istine Što je sveto pismo U kojem se izražava volja Boga, našeg oca za nas i vjera počinje u trenutku kad čujemo što nam otac govori. Ko što vjera recimo nekog vi imate djecu kad mama kaže dobro, ja ću ti uplatiti, primjerice hoće ići na klavir, ja ću ti uplatiti sljedeći mjesec klavir i sad imaš tjedan dana do sljedećeg mjeseca i to dijete na osnovu mamine izjave ima vjeru da će ići na klavir i kaže prijateljicama ja drugi mjesec idem na klavir. Jer to je jedna svakodnevna situacija Kad je njezina vjera stupila na snagu Kad joj je mama rekla Kad naša vjera stupa na snagu Kad čujemo što nam dragi tatica govori Jer li kužite koliko su zakinuti jadni ljudi Siročići, to su siročići koji nemaju oca Nebeskog Ivan 14.18 Ja vas neću ostavi ko siročić Oni siročići, koji uopće nemaju pojma što im je otac rekao Što im je ostavio, žive na ovom svijetu Ko najgori siročići Pojma nemaju da su Božja obitelj, ako su vjernice Što im sve pripada Što je u oporučnom pismu Što je sve u špajzi Stalno su strahu U neimaštini U svakom pogledu Jer ne znaju Jer razumijete, neznanje Je neprijatelj vjere Jer ako ne znaš što te pripada Ne možeš ni vjerovati da će što primiti Broj 2 Broj 2 neprijatelj, jako suptila neprijatelj Jest razumsko slaganje Čovjek kaže Da, da, da, riječ Božja je istina Složio se u svom razumu I ništa ne napravi Misli da je to to Jer ovaj čovjek je mogao rekao Da, da, da, stvarno super Ono kriz me I ništa ne napravi I ništa ne napravi on se složio s time da je to istina Međutim, On nije te istine sproveo u praksu Ili nije dozvolio da utječu na njegov život Razumsko slaganje Je neprijatelj vjere Koliko vi znate ljudi koji će reći Da, da, ono, Biblija, taj pismo? Kažeš mu nešto iz tog svetog pisma ovo pročitao u, u, u dnevno, ono, narodnom listu recimo Ili negdje On se slaže da je to pismo sveto Od prvih korica do drugih Ali nekako se ne potrudi vidi što je između korica Da li on možemo reći da ima vjeru Ne, on je zavaran što je njemu u glave? Pa nešto skroz drugo Jer mu um nije obnovljen prema riječi Božoj I on ne misli Kristove ili Božje misle Nego neke svjetovne misle I normalno da ne uživa blagoslove Koji su nam uručeni u Kristu Isusu Ili razumijete dje problem? Znači, težište je jednom kad je napravljeno što je napravljeno u Kristu Isusu i objavljeno, to se neće promijeniti jer ono što Riječ Božja objavljuje je ono što je bilo prije 2000 godina Ona to nama objavljuje da mi možemo to primiti i uživati Prema tome težište nije na njemu Da mi čekamo da on nešto napravi Nego je na nama Da mi napravimo što on rekao da napravimo Da možemo prisvojiti Ja jasna dinamika Znači ljudi Koji slušaju A ne vrše Koji se slažu A ništa ne čine Su zavarani, zavedeni Kaže Jakov Zavaravaju same sebe Isus na dva mjesta osobno A otac je govorio kroz njega Na dva mjesta ukazuje stanje tog čovjeka Ili njegovog života To vam je Matej 7 poglavlje Stihovi 24 do 27 I Luka 6 poglavlje Stihovi 46 do 49 Ista je slika Meni se više sviđa Luka Iako uziman uvijek jednu riječ iz Mateja Znači, Luki kaže Zašto me zovete gospodaru gospodaru A ne činite što vam kaže ili ne živite u skladu s mojom riječi Ili zašto mi govorite da sam Bog istiniti A živite bez mene Živite protiv na mojoj riječi Mogli bi tako reći, je li tako? I onda on kaže To bi mogli pročitati jer je super Da vam ne citiram I onda on kaže jasno i glas Ja ću vam sad ukazat kome je nalik čovjek Koji, pazi sad ovu proces Dođe k mene Sluša što mu govori I vrši Znači, tri stvari moramo napraviti, ne dvije Moramo doći k njemu ili netko k vama Onda moramo čuti što on govori I moramo napraviti I ako mi napravimo to, on će potvrditi svoju riječ I primit ćemo sve ono što riječ Božja obećaje ili kaže da ćemo primiti Jer rekli smo, Bog je vjeran ispuniti svako svoje obećanje, ne neko Čemu je nalik taj čovjek Čovjeku koji je sagradio kuću U Mateju ga zove mudar čovjek Jer on je sagradio kuću duboko I udario je temelj na stijene Stijena duhovno gledano je Krist u najvišem obliku A duhovno gledano Praktično je božanska istina riječi Znači on gradi kuću Na božansku istinu Ona ne može propasti. I dođu, pazi, dođu poplave, sasvim izjesno navale bujice, na tu kuću ali je nije mogla potresti ili srušiti jer je bila dobro sagrađena, to jest, na stijene E sad, kome je nalik ovaj drugi čovjek, vama govori O vama govori To je svijeto pismo, i Bog, Bog moj otac govori meni osobno sad Onaj koji sluša moje riječi Dođe mene sluša i ne vrši To je, ne živi u skladu s njima On ga naziva ludim čovjekom Jer nije pre zdravoj pamet Zašto? Jer imaš samo jednu zdravu pamet A ona je objavljena u Riječi Božja. Ona ima zdravu pamet ko ima Božju pamet Ili Kristovu pamet, je li tako? Mislim ako ti misliš protivno njemu mora biti da s tobom nešto nije u redu Sigurno dobro ne misliš Inače, misliš da misliš bolje od njega Ali ona reža, to nije istina OK Ako dođete k njemu Isprečavam se, ili neko dođe k vama Pa vam govori njegove riječi, ko ja I vi ih čujete, ali ne vršite Pismo vas naziva da niste baš pri zdravoj pameti Jer ste nalik čovjeku koji kuću svog života gradi na pjesku ista poplava ista bujica ista kiša isti vjetar ista nevera oba dvije kuće ali ova na pjesku će se srušit i biće će velika ruševina nemoj reći da je to Božja volja da ti on dao križ nego nisi popratio upute jer ja ne znam nijednog prirodnog roditelja, kamoli nebeskog roditelja, koji hoće da mu se djetetu sruši kuća To ti onda nije križ pa ga ponizno nosi, nego vidi gdje si ispao iz reda Gdje ne vršiš upute je, je li tako piše? Dođe k mene, čuje i ne vrši Jel' me pratite gdje Ok, znači iz početka Medi komunikacije između našeg Boga Oca, i nas jest riječ koju je on osobno izgovorio, koja je čista istina. Ona u sebi nosi silu koja nas može izcieliti ako je pustimo da djeluju nama kroz amen. Ali nas isto može iscijelit kao informacija Ako je prihvatimo kao istinu I dijelujemo u skladu I On će potvrdi svoju riječ To vam dva načina nudi Koje odma rade A vi se namjestite na pravu frekvenciju Jer ovo važi za svih Prema tome, sve ovisi O tome kako mi Koji smo potrebiti Tretiramo njegovu riječ Ili ti ga informaciju Koju on nama dao O našem nasljedstvu u Isusu I to vam je Poredba o Sijaču Temeljna poredba Pa ćemo pročitati Sijača Ja sam to sve stavio na jedan papir Da ne moram trčati po Bibliji Jer ima na svakom mjestu to ono, znaš, kada imaš kameru pa malo s ove strane, malo s ove, ali uglavno ideja je prava. U svakom slučaju, ja ću vam pročitati jača i onda ću vam ga protumačiti praktično s obzirom na iscijeljenje i s obzirom na vaše prisustvo na ovom seminaru, ali to važi za sve drugo što nam ljudi Riječ Božja. To znamo, ali tako? Ok. Pa čitamo. Čitat ću Marka. To imate na tri mjesta u evanđeljima, u evanđeljima. Matej, Matej 13, Marko 4, Luka 8 Znači Isus ih je poučavao U prispodobama ili ti ga u slikama O mnogo čemu Princip slika je sljedeći On nam slikovito ukazuje zakone Kroz koje dijeluje u nama i oko nas Koje ne možemo izbjeći Ko što riba ne može izbjeći more di god se okreneš ti zakoni rade. I on ti u slici daje da ti razumiješ kako rade, da bi ti mogao to uraditi, da ti se dogodi ono što hoćeš. Zato je slika. Znači slika nije istina, slika je prikaz istine. Jel me razumijete? Nekad ljudi razumiju sliku kao istinu pa ne razumiju da je to slika. Ok, govorio im je u pouci Poslušajte Gle iziđe sijač sijate I ja sam ovdje dodate Luka 8.11 Sjeme Luka 8.11 kaže Sjeme je Riječ Božja Prema tome, kad vam ja ovako tumačim Ovo je uglavno naučavanje Jer vam ja naučavam Riječ Božju Da spoznate istinu propovijedanje kad onda ja skočim onako u duhu I onda objašnjavam iste stvari po nadahnuću to je razlika Evo sad upućujem što je istina To je naučavanje Isus nigdje nije išao i Nego je uvijek prvo dolazio u sinagoge, To vam je rezime njegove misije na tri mjesta Matej 4.23 Matej 9.35 i dijela 10.38 On je obilazio svu Galileju sve gradove i sva sela i ulazio u sinagoge i uvijek je naučavao naučavao istinu, broj 1 Onda je propovijedao ili o kraljestvu Božjim i onda iscijeljivo izgonio zgonio zadohe To ja isto radim To je ko u škole Vi se učite istinu koja je u učbeniku. Jel' tako? Ok I on znači izađe sijat riječ Božju A vi ste zemlja Tlo na koje sije Ili mi Ili naše duše Dok je sijao Poneko zrno Ili sjeme pade usput Dođoše ptice I pozobašega. Neko, ovdje o, u Luki kaže Pade usput i bi pogažen Ovo je jako važno, ovaj dodatak Za tumačenje To je prva zemlja Nije dalo ploda, je tako Palo je usput Gdje je pogažena tvrda zemlja I onda su došle ptice, nije moglo probiti I pozobale su ga Ok, to je jedna vrsta ljudi Drugo ili neko opet pade na kamenito tlo Gdje nemaše dosta zemlje Odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje Ali kad sunce ogranu, izgorje I jer nemaše korijenja, osuši se To je druga zemlja Opet nije dalo roda Ispočetka mi pričamo o istinama i svetog pisma a primijenit ćemo na isceljenje Istina iz Svetog pisma, ako ste potrebite Kaže, Isus je uzeo sve vaše bolesti i bole Riječi na hebrejskom uključu patnje muke fizičke i psihičke slabosti <coughs> i nemoći, sve I njegovim ste ranama iscijeljeni I sad to On sije Me Pratite gdje smo, morate se angažirati ovdje On nije slika za Neko buduće vrijeme, nego sad Ok, treće. Neko opet pade u trnje i trnje uzraste i uguši ga te ploda ne donese. Nači, palo je na zemlju, međutim puno je bilo trnja uz njega i trnje je spriječilo njegov rast. I četvrto, ili ti ga neko napokon pade u dobru zemlju i dade plod, razraste se i razmnoži, te donese. Ovo isto bitno jer ne donesu svi isti rod 30 rostruk 60 rostruk i 100 rostruk To je raste kreneš od jednog roda pa to raste OK I onda On doda Tko ima uši da čuje, neka čuje Rekli smo puno njih čuje da ne čuje Luka 8.18 kaže Pazite kako slušate Odnosi se na ovu poredbu Da vam ne bi uzelo i ono malo što mislite da imate Pazite kako slušate Tko ima uho, neka čuje E Sada vidimo ko krivo sluša i koja su to uh, ušesa kriva Pazi sad ovo Ok, i sad on tumači Oni su ga pitali da je objasni nisu razumijeli Zar ne razumijete ovu prespodobu? Pa kako ćete onda uopće razumjeti prispodobe? Ovo je temeljna I onda kaže Sijač sije riječ mi mijenjamo riječ Za njegovim ranama, ranama Vi ste bili iscijeljeni To je prva Petrova 2.24 Da li je to riječ Božja? Jest, jer piše u Petrovoj poslanici Pisano po duhu Božjemu za nas To jest pismo mog Oca za Mene Koji je duh? I On je rekao Njegovim ranama Vi ste bili Jel tako? I sad mi sijemo to sjeme Ili propovjedamo tu riječ E sad, imate četiri vrste primanja te riječi i jedno daje plod Oni usput gdje je riječ posijana znate, ovdje su pogaženi uh, Jesu oni koji ne tom čuju odmah dolazi sotona i odnosi riječ u njih posijanu OK, to smo rekli što je Ti čovjeku kažeš da je riječ Božja istina da Bog nikad ne laže Da je vjeran i svako svoje obećanje Da nije kao čovjek koji bi rekao pa onda porekao I da su sva obećanja da u Kristu Isusu I naš amen po njemu Bogu na slavu I onda mu čitaš da mi imamo ono što On kaže da imamo Da mi jesmo što On kaže da jesmo I da možemo napravi što On kaže da možemo Jer o to tome gori u poslanicama I onda mu pročitaš znači izjavu koja kaže, njegovim ranama ste bili sceljene a ona to kaže Ne, ne, ne, to mi je križe Da li je taj čovjek zaveden? Sa svim izvijesno Ova vam je poruka za danas direktno gore iz prijestolja iz sobe gdje prestolje. da vam objasnim što znači da ste zavedeni to znači da ne mislite kako On misli, On misli istino i ako vi niste usklađeni s njegovom mišlju, u glavi vam je neistina, a neistina je od Oca laži ubojice od početka ili zavodnika. I nećete postiti cilj. Koje je to onda pogaženo tlo? To je ono što su ljudi ugazili, ljudske tradicije, ljudski nauci koji se ne slažu sa božanskom riječijom. Je tako ili nije tako? Sasvim izvjesno. Sasvim izvjesno je tako. Sad ću vam ja nešto pročitati. Sada je, je vam nešto... O, super. Je to šest? Krasno to govori u Marku, ja mislim. Evo ga, sedam Marko, bravo Ok, ovako kaže Znači, čitamo Marka, sedmo poglavlje Stihove 6 do 13 Točno govori Time ljude štoju sa svojim usnama Ali njihovo srce je daleko od mene Što to znači? To znači ti govoriš Oće istinu Ja te volim Ja te se molim Međutim u srcu ga apsolutno nešljiviš 3% I ne slušaš ga što ti govori I ne živiš po tome jel o tome govori okay. Štovanje koje me nude je beskorisno Jer njihova su učenja pravila koja su stvorili ljudi Kako znamo da je učenje pravila koje su stvorili ljudi Pa ako se ne slaže s učenjem koje je od Boga Temeljno učenje koje je od Boga je evanđelje, li ti ga riječ Istine o našem spasenju, ili besjeda o križu, ili poruka o Kristu, kako hoćete Ovo je temeljno učenje Znači, njihova štovanje koje nude beskorisno je, jer njihova su učenja pravila koja su stvorili ljudi Božje zapovjede stavili ste na stranu i držite se ljudskih predaja da li, kako se, Koje su to Božje zapovjedi? Pa Isus je rekao učenicima To je Matej 18, 28, pardon Stih 20 Da uče učenike ko, Da nam je sva vlast na nebu i na zemlji 18. stih, 28. 18. 19. stih Idite i sve ljude učite mojim Sve narode učite mojim učenicima 19. stih, 20. stih Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio Okay. Onda se vratite na Luku 19 I On im je rekao U koji god grada uđete, iscjeljujte bolesnike On im je rekao Marko 16.18 Polažite ruke na bolesne uči o zrađe. To zapovjed Svi Isus nije rekao Čuj ako ti se da I one su znači to zamijenili Sa ljudskom predajom I onda su stavili Kristovu zapovjed na To vam neće dati željeni rezultat Jel' tako? Isus im je rekao i ovo Vi vrlo vječno zanemarujete Božje zapovjede Kako biste uspostavili svoje predaje Onda daje primjer Nećemo sad oštovanje oca majke Davanju prinosa u crkvu Ali onda kaže 13. stih Tako učite da je važnije slijediti pravila Koja vi donosite Nego činiti ono što je rekao Bog Nemojte tako Morat ćete pred njime u taj dan Svaki pona osob I odgovara za ono što ste napravili u tijelu To je s podijelima. Ne nekog Sa strane, nego vašim osobnim Prema tome ne isplati vam se Na uštrb riječi Bože Ili riječi istine Slijedit ljudske predaje Znači, iz početka Ili je istina A jest jer imaš na tri mjesta u pisma kaže Matej 16 i šesnaest se na iskazu dvojice ili trojce svjedokad svaka tvrdnja ustvrdi a kaže to znači za i pedeset tri četiri pet Matej osamšesnaest i sedamnaest jedanpetes četiri a to je da smo njegovim ranama iscijeni ili je istina da je Isus Krist uzeo naše znači cijelog svijeta bolesti i bole i da smo njegovim ranama iscijeni na križu ili je istina da je to znači prošlo i da je to bolest naš križ ne može biti jedno i drugo ne može biti Ako je ovo istina, a jest I ako je to riječ Božja za nas, sad uvijek važi A to se vidi, ne možete čitati riječ Božja, ako nećeš Možeš vidjeti po praksi Kogod to povjeruje zdravje Evo sad smo rekli Iste sekunde, kad je to napravila, kad je čula, kad je povjerila, kad je napravila, napravila ozdravila Iste sekunde a mogla još ostati dignuti od kuki i strela jednu ženu, koju su znaju odprijed, njegov su to napravili Ova su čudom čudi da oni nisu Jer On se ne mijenja Ne može On svoju volju promijeniti za tebe u tom trenutku On se ne mijenja Njegova volja uvijek ista A to je njegovim ranama ste izcijeljeni, On to ne mijenja Jer njegova volja uvijek ista da, da se spasi svaki koji dođe je li, osigura, je li spasenje osigurano iskupljenje? Jesu li sve spašeni automatski? Ne, ne. nisu. Jel to znači da nije njegova volja da se spasi? Ne, nego nisu popratili upute. Ali kad njima dođe to iz repa do glave, kad povjeruju poruku, dođu i prime Krista, je li su spašeni istog trenutka? Je li bila njegova volja da se spase i prije? Sasvim svim Ali ovo je u istom paketu. Psalm 103, <coughs> 1-3, daje prekrasnu miso. Kaže, Dušo moja slavi gospoda, sve u meni Sve to ime njegovo Dušo moja slavi gospoda, sve u meni Ne mojte zaboraviti sva njegova dobročinstva I pazi sad koja su to dobročinstva Prva, dva On ti oprašta sve tvoje grijehe I On ti iscjeljuje sve tvoje bolesti Pa ne može On sada je njegova volja da iscijeli sve moje bolesti Da mi gori da mu klikče mi duši, da ga nikad ne zaboravim zbog toga I onda reči da On nije takav. A on se ne mijenja Nema logike Znači, to je prvo tla. U odnosu na njegovim ranama ste bili cijelje To vam je istina Pripada vam To je evanđelje I prima se koji sve drugo što se prima po vjeri I to ne mrtvoj vjeri samo na usnama Nego živoj vjeri u djelima O čemu ćemo po putu Druga vrsta tla To su oni kad čuju S radošću primi riječ Ali korijena nemaju To jest nisu utemeljeni u riječ Nego su utemeljeni u doživljaju trenutka Poneseni su sa nečijom tuđom vjerom Pa prihvate se oduševljenjem Ali kad dođu progonstva zbog riječi Onda odustanu i vrate se na staro Oni isto ne prime Jel vam poznata ta vrsta Morate biti utemeljeni na riječi a ne na tome što netko lijepo priča ili na trenutnoj nekoj suzice. Znate, meni je teško ako bi me mogao izcijeliti Ne, moraš biti utemeljen na riječi Još jedna karakteristika je ovog jer normalno, dođete sa to, na to ćemo raditi po putu i onda ti on dođe i kaže ko što je rekao njim u vrtu jer to vam je, znači zmija vam u vrtu predstavlja naša osjetila ili ti ga znanje koje dolazi putem osjetila, to je značenje zmije u svom pismu. Ona puže po zemlji, dotiče zemlju ko naša osjetila. I onda je nešto nama Bog rekao, u ovom slučaju rekao on u izlasku u, ponolj, u postanku dvjesto šesnaest sa svakog stabla u vrtu jedite ali sa stabla poznanja je dobra i zla nemojte jest to je i sa 17 stih. Jer, kad pojedete Tog dana ćete za cijelo Jel je li to Riječ Božja za njih? Ok, jasna izjava Međutim, što je zmija rekla? Zmija je rekla Ma je li Bog rekao da ćete umrijeti? Znači, prvo ide sumnja i onda su s oni malo gruntalima ono, Fakat, ono, naš, malo me bolim, a nisam stvarno primio Ili vidi, vidi, evo više o pipama još je kvržica tu A nisam primio, to vam je zmija Za vodi Jer ste onda gledali ono što tijelo govori A ne ono što Riječ Božja govori po, Popapali ste laž zmije A niste popapali kruh Riječi Božje Jer ona je istina, bez obzira kvržica bila tu ili ne bila I ako ti staneš na stranu istine, ne stači kvržica ko što je sada u jednoj ženi nestalo koja je ispovijedala onu knjižicu što smo vam dali i nestalo je nakon 20 godina neka fibrocistična ili cisto fibrična, ne znam što se zove neko čudo i mala dvadeset godina nestalo. U svakom slučaju ona je povjerovala da nije istina ta, to čudo, ta, ta, ta izraslina koju je ba, usput rečeno već bila operirala jedu na grudima i ovo je bilo tu i to govori nemalo i to je nestalo. Da ona vjerovala tome, a ne onome što piše da Isus Kristo uze onda to ne bi nestalo nego bi rasla. Jel pratite? Izmija prvo kaže Ma jel stvarno, jesi ti siguran Da si izcijen, čekaj Pa ili ne osjetiš da te još boli To zmija govori To je svjedočanstvo osjetila I ako ti kažeš da ono stvarno jer Zmija to je postanak treće poglavlje prvi stih I onda zmija u četvrtom stihu kaže Ne, ne, Bog nije rekao Prvo sumnja, onda njekanje Onda kažeš ne, ono stvarno nisam I tu ga gubiš Ne, ne, stvarno nisam Evo stvarno još mi boli. I promijeniš ispovijed i bude ti ono što u srcu vjeraš, u srcu vjeraš ono što vidiš i onda ne da imaš, ne da, da, da ti on to želi, ne da ti je to križ nego si ispao iz reda, nisi pa prati upute. To vam je druga zemlja. Otpadne u vrijeme kušnje, jer protivnik vam se hoće i vratit Kaže ovako, Matej 12.43.45 Kad zao duh izađe iz on luta suhim i bezvodnim krajem I ne nalazi pokoja I reče, vratit ću se u kuću, iz koje sam izašao Evo njega sa simptomima I nađe praznu, pometenu i uređenu Nema riječi Božje Nema vjere Nema Krista I onda što? Povede sedam gorih duhova od sebe Nastani se tamo i bi stanje onog čoveka gore nego je bilo prije tako će biti s ovim preljubničkim pokvareni naraštaj što mi nismo mi bi trebali biti od ovog svijeta odvojeni. Još jedna karakteristika druge zemlje, to vam je tvrdo srce, kameno tlo, kameno srce, on sa oduševljenjem čuje što mu prepadao Kristo, ali kad čuje da mora promijeniti srce kako kaže prva petrova prvo pogljeo 22 stih u pokornosti istine u pokornosti istine Pročistili ste vaše duše Od čega? Pa, očito, ne očistoće Neko do sada čistio duše o Ne, to je od one Jakovlje 1.27 Preostali zločeji i nečistoće Primit riječ Boži u krotkosti Kojima možete spasiti vaše duše Jakovlje 1.27 I onda smo pročistili naše duše da Možemo iskreno ljubiti Jer zakon božanskog reda je ljubav Ispadanje iz tog zakona, kako ćemo objašnjena prema ponovljenom zakonu 28 Vuče negativne posljedice, zvane prokletstvo od kojih su sve bolesti uključene Prema tome, ako se ti ne želiš vratiti u Božanski red Nego očekuješ da će se neko pomoliti, da će ti to nestati, da ćeš ti nastaviti živi po svoju Malo si pobrka lončiće Možda trenutno ne stane ovdje duh, ali će ti se vratiti. Ja to kažem svima. Ja ću ti sad demonstrirati silu Božju, sad će ti bolje nestati jer ja imam vlast u ime Isusa Krista nad svakim tijelom, zloduh će se maknat, ali ako ne primiš Krista to će ti se vratiti jer ne sam po sebi moći zadržati to. Nemoj, ja ću ići iz Sabe, ćeš sam. A da bi to primjer kako kaže obratite se i vjerujte Evanđelju Marko jedan Isus govori Obratite se, znači promijenite vaše srce i vaš um Obratite se od mrtvih dijela K Bogu živom, je tako kaže? Ali ovi koji se neće obratiti Hoće zadržati stari način razmišljanja i djelovanja I očekuju da će im se nešto dogoditi Ja vas malam razočara da neće Osim direktnom božanskom intervencijom Koju mi ne razumijemo, iz neko kozna zna kojeg razloga To vam nije pravila Ko što ja kažem ovako Znači, kad ja dođem s mojom ženom u restoran ja mogu doći I onda reći, e, sad će mene šef počastiti nit znam šefa nismo se dogodili, će me počastiti Ja se sad pravim baja I tamo naručujem sve skupa živo I on mene može počastiti Ali on nic zna da sam ja tamo Možda ni njega nema I najvrátnije ću ja ostati pracuđe Ali će me zatvori policija Jer on može mene počasti, može Ali uglavnom ne časti ljude Rijetko nekog počasti šef restorana, je tako? Ali pravilo je da ja dođem Zovem konobara Vidim što je u meniju Naručim i platim Jel tako? Je, tako isto i ovdje On može Ne me krivo shvatiti Božanskom intervencijom Suverenom reagirati Efežanima 3.20 To može nama da puno više Nego mi molimo i mislimo To znamo Ali ne mojte se kladiti Ovo je uvijek svima Prema tome Kamenito srce Neće ići Morate se obratiti od mrtvih dijela Boga živemo i živio zajedništvo s njime i onda ćete biti u zdravlju jer je zdravlje jednako božanski red ljudi obavio zajedništvo s Isusom Kristom, bolest jednako kršenje reda i zajedništvo s vragom koje on drži u svojoj volji u okovima jer vrši njegovu volju. Djeca Božja su koji živi zajedništvo s Bogom u Kristu Isusu i vrše njegovu volju, djeca đavolja su koja žive s vragom u zajedništvu i vrše njegovu volju. Koja je to njegova volja? Pa ona koja nije Božija volja. K'o je Boža volja, pa pročita riječ, pa vidi, gdje Je tako? Tako kaže pismo Pismo kaže jasno i glasno To sam baš neki dan <coughs> Mi je to ostalo, baš je super U drugom Timoteju U drugom Timoteju, ne znam točno koji je stih, ali je super To vam je drugo poglavlje drugog Timoteja 25 i 26 E sad on govori Ili možemo 24 do 26 Sluga gospodin Ne treba se svađati Nego treba biti blag prema svima Sposoban poučavati Sposoban na podnošenje zla Treba blago preodgati protivnike Ne bi li im kako Bog dao Da se obrate i spoznaju istinu Da dođu k sebi jer ako nisu u nisu k sebi I iskopaju se iz zamke đavla Koji ih je zarobio I drži ih pod svojom voljom Ili da vrše njegovu volju Ako vi mislite Vršiti volju džavlovu I da vam se posljednice toga Što je kršenje reda Ili tiga bolest Maknu A da vi i dalje mislite Vršiti njegovu volju Pobrkali ste lončiće Prim da je moletva dobra Ako tražite zdravlje Ali vam niste u redu Jer Bog po Ivanu 9.31 Ne uslišava griješnike Nego one koji ga poštuju vrše njegovu volju Tako da vam nema hokus pokus imamo obraćenje od mrtvih dijela Okretanje k Bogu Isusu Bogu u Isusu Priznavanje njega za gospodara Odluka za vječni život Zajedno s njime počevši od sad I onda o zajedništvu s njime Uživanje svih blagoslava To je poruka evanđelja To je znači druga zemlja Ok, idemo na treću zemlju Treća zemlja, smo rekli, to je korov On kaže da je korov varavo bogatstvo Meni se sviđa da ono kaže da, da, Poneseni što pade u trnje To su oni koji poslušaju, ali su poneseni brigama Bogatstvom i nasladama života I uguše se i ne donose roda Normalno Evo, bila je sad jedna žena Ja nemam niš proti nje što više draga mi je. Ali ona je potrebitna Sad ću vam objasniti što to znači praktično A to ne znači da ona loša osoba relativna. Ne znam je toliko dobro I ovi Znači ona je potrebeta I to jako Ona je znači ima artritis cijelog tijela A pose užasne bolove u rukama I ja sam rekao Isus će te iz cijeli dođe Ali moraš čuti poruku da stojiš Jer to je zlodu, On će se vratiti. I ona je došla prvi dan seminara i čula je poruku, i prihvatila je poruku, i duh je počeo radit na njoj, kako što sam vam rekao kad se o čitovanju. I ona je pije tri tablete za, za bolove, ne znam svako koliko, i to je on skinu, skinulo se na jedno. Znači, ne možeš mi reći da nije počeo radit na njoj, jer ju je vrtilo, bolilo, gorila je, sve je bilo na njoj, i onda se to smanjila. Ali nije dovršeno, jel me pratite? I ona više nije došla do kraja. Nećemo sad govori koji su razlozi, Ali je našla neke razloge obiteljske Logično da nećeš primiti Niš protiv nje, ali ovo je greška u koju padaju ljudi da im kaže doktor, da idu po cesti i skupljaju drekec od psa i da ga jedu jelebe Da da, kaže da plate ne znam koliko i ne znam koja klinika oni bi to napravile Da im kaže da jedu neke žute, plave, zelene tablete pet puta na dan da se bude u toku noći to bi napravile Ali oni nešto kaže nemaju vremena Sve je važnije pa nećeš ozdraviti Mislim, žao mi je reći, ali nećeš Jer ima jasno što je trnje jer kaže, to je, to je, sad ćemo reći kad bude četvrta zemlja Četvrta zemlja ili dobra zemlja Su oni zasijani na dobru zemlju Jesu oni koji čuju i prime riječ Zadrže je i donose rod u ustrajnosti Mi ćemo sutra jedan krasan plod te ustrajnosti izlagat Jedno zdravljenje ustrajnosti jer ja kad znam da mi nešto pripada I stvarno znam Znate da se ljudi recimo U strajnosti 50 godina bore oko grunta Jer znaju da im pripada metar i pol Jer znate tu situaciju U, u strajnosti Ali ovdje nisu ustrajeni Jer nema pojma što im pripada A, A ako ne iz ustrajenosti Onda izinata zbog susjeda Ali ovdje ne bi izinata zbog vraga ono nećeš, jednostavno neće, on tamo neće da prostora susjedu, a ovdje po Efežanima četiri ne bi trebao da prostora žavlju e ali zbog grunta da ali ovdje zbog božanskog grunta da ovo ni za i ako je smiješno ovako na prvu mi smo božanski grunt plaćen Kristovom krvlju Prvim Korinčanima 6.19.20 Hram boži Božji duh prebivao nama Prema tome proslavite Boga Ne pripadate vama Vi ste otkupljeni, plaćena cijena, ne pripadaš Znači to je Božja svoj Ali ti puštaš lopove da ti dolaze Ulaze razara Lopove došao u tu ubiti i ukrasta Tebi je svejedna I onda znači ti njemu daš prostora Jer kao to je Božja svojina, Tebi ne pripada Ali on kaže proslavite Boga i u duši i tijelo. Je li tako? Ok, ovdje kaže u strajnosti Kako mudre 4. 20 do 4.20-22 A ima i duže Danas ćemo pročitati Duže za razliku od prije Jer mi se čini kod ovaj drugi dio važniji Zapostavlja za, za se Znači kako tamo piše da bi mi trebali primati tu riječ To smo više počitali, citirali, dobili ste knjižicu Pa kaže ovako Sine moj, a važi za kćere Pazi na moje riječi Njegove riječi su njegovim ranama ste bili iscijeljene Pazi, pazi Znači on kaže Pazi na moje riječi Ili slušaj da čuješ što ti ja govorim Prigni svoje uho Uho stoji za poslušnost Mojim besjedama ili razlozima Znači što ti ja objašnjavam To je tako To poslušaj Tako se ponašaj Nikad ih ne ispušta iz oči Evo to vam treća zemlja ona Ide u naslade, u bogatstvo, u brige U svemu je bitno I onda ima i takve rezultate Traži instant rješenja Trpa se s tabletama Pije već što može da se nekako preživi I to je to I onda kaže Mene Bog ne voli Nikad ih ne ispušta iz očiju. Što? Moje riječ Dje su njegove riječi Pa ovoj knjizi istine jer kaže, tvarije riječ je istina Pohrani ih sred srca svoga Normalno, ako ti nije stalo do njega Ako ga samo štoješ jezikom, a ne srcem Normalno ti je sve što govori Jel' tako? Oče naš, Oče naš, Oče naš A ti je što ti on govori Svedno ti, kako bi vi ocjenili dijete Koje ga hranite, okupate Oblačite, brinete se za njega Štitite ga Hoćete mu budućnost I dobro mu govorite I on vas uopće šljivi, Stalno radi neke spačke Najgori u školi Ili bi ga vi ocijenili kao dobrog? Ne A duhovno vam to isto dođe Duhovno dođe isto Kako bi vi ocijenili dijete Ko se zove djetetom A zove se svaki, ali u principu nije samo Misli da je Koji govori oče naš To hoćeš da mu je Bog otac Koji ga svejednomu što mu otac govori Koji su njegovi razlozi Koje su njegove upute Što je njegova riječ Što mu je on ostavio Kako bi bi tog nazvali Sigurno ne, ne, ne dobrim djetetom Sine moj pazi na moje riječi Kćer isto Prignu uho svoje mojim besjedama Nikad ih ne ispušta iz očijem Pohrani ih sve srca svoga Jer su životonima koji ih nađu I zdravlje za svo naše tijelo Zdravlje za svo naše tijelo Riječe Ovo je, to već kažem svaki put, ali nikad na odmet Samo ova izjava u dva stiha je dovoljna Da svakom čovjeku zdrave pameti odmah pokaže Da je Božja volja za nas da budemo iscijeljeni Jer On rekao Moje riječ Da nije njegova volja Ovi onda ne bi nam dao riječi po kojima se možemo izcijeliti Ja iz ovog vidim da nije težište na njemu, nego na meni, Da je on sve već napravio, jer je izgovorio riječi I da je na mene da pazim Sve su glagole na mene, je tako? Da pazim, da prignem Da ne ispuštam, da pohranim I onda ja dobijem zdravlje, je li tako? Sasvim izvjesna Sasvim izvjesna Međutim, ako samo slušamo i nijena zbriga I samo govorimo Prvo zavaravamo sebe Drugo njega zovemo lašce I treći, nećete nikad postići Nikad Nikad Evo, uglavno su u našoj državi katolici Niš protiv Volimo cijelu crkvu Božju, molimo se za sve Ali vam jedan klasičan primjer Sada ćemo reći zašto Tamo se spominje, to je Luka 11, 27, 28 Znači, spominje se blažena djevica Marija Blažena utraba koja te nosila I cice koje su te doile To je blažena djevica Marija I uglavnom, većina ljudi ima blaženu djevicu Mariju Koja je zblažena, nemojte me krivo shvatiti Na usnama stalna Ali promaše bit Još više su blaženi to sam ja Oni koji slušaju Riječ Božu i vrše. Je Mislim, koji normalan čovjek bi radije ima onu lošiju varijantu u ustima od one, od one bolje? Ja rađe govorim, blažen ja Jer slušam Riječ Božu i vršim Je ja. Jel tako ili nije tako? Zašto ne bi gledal da sam ja blažen? To ne hoćeš da sam bolji od nje jer nisam Nego hoćeš, zaš, zašto prvi dio rečenice, a ne drugi dio Blažena, Isus govori, ne govori netko ljevi Isus govori, blažena utroba koja te nosila I grudi koje se cica A on kaže ovako, ne, ne, ne Još je znači ne da ovo nije blaženo Nego još blaženi su oni Koji slušaju i vrše mi ćemo raditi sada po putu, kako se to vrši I koji su načini, kako se to spravodi u praksu Ali čisto malo dramatiku Isto tako, to vam dođe na istom tom slijedu Luka, poredba o sijaču Pa završava, pazite kako slušate Da vam se i to malo što imate ne oduzmete Luka 8.18 I onda opet imate Luka 8.19-21 Isus to propovjeda i dolaze mu i kaže vami su tvoja majka i tvoja braća i tražete opet kriva postavka stvar ali on kaže ne, moja majka i moja braća su oni to sam ja koji slušaju riječ Božju ili riječi Boga živoga i žive u skladu s time. Oni su blaženi. Je li hoćete biti blaženi, ili hoćete govoriti da su drugi blaženi? To vam je znači, jel hoćete biti u Plusu ili ćete govoriti da je Todorić u PLOSu. Je li tako? Zamislite po cijeli dan goriš da je Todorić, mi ne znaju li u PLOS-u jesne. Niš protiv njega nego tu, ono jel to vaš što ima Konzum, je tako? E, znači, pretpostavljamo ne, ne, Ništa ne govorim protiv njega Nego samo hoće što je kao osoba Kod nas zna se da ima puno novaca Zato sam je uzelo Ne znam ga osobno Ne znam kako posluje Nego kao ideal neko ko ima novaca I sad možemo reći E, on ima novaca Ili ne zna neki sportaš, ono, koji god, nema vezi Ništa osobno Ili ću ja gledat kako ja budem u I da meni se situacija popravi Što ja mogu napraviti, je li tako? Tako vam isto i ovdje I namjesto da onda govorite ono zdravo, Mario, milosti puna i to sve skupa pa Što je ok, piše to u pismu Bolje vam i ono činišto je Marija rekla Ona je rekla, evo službenice gospodnje, Neka mi bude po tvoj riječi Jer onda kaže, blažena si tio, Mario Zašto je blažena? Jer je izvršila što je Bog rekao Povjerovala je u Božje obećanje Bolje vam je to Ili ko što je rekla tamo njima koji su bili na svadbu Kani Galileskoj Učinite sve što vam govori To vam je bolja molitva Više ćete imati boljih rezultata to vam je bolja molitva A ne da ono nije istina vezana To je istina, nemojte me krivo sate Ali ovo će vam više koristiti Da vi budete kona, ko Evo službenice gospodnje, Samo reci ko ti okom ja skokom Je li tako? Onda će tebi blaženi Onda će svi govoriti, Pa vidi nije blažena čovječa Uspjeva, evo, tamo kaže Uspjeći u svemu čini što čini Onaj koji nije lijeni slušatelj, nego marljivi vršitelj Koji pomno proučava savršeni Boži zakon Koji donosi slobodu, bit će u svemu što čini pa Ali hoćete da bi blagoslovljene? Blažen ili stalno biti u nekoj, u, nekoj, u nekoj minusu I u nekom banane nekoj Ok, još ćemo sad za kraj pročetati Jošuo Prvo pogledaj je stih, krasno govori, ista stvar govori o tome Ako hoćete uspjeti u svemu što činite Točno vam govori, što morate činiti ako hoćete uspjeti u svemu što činite Paziš sad ovo Imaj uvijek ovu, sedam i osam čitamo, pazi sad ovo 7 i 8 čitamo Ovako ćemo ovako. Kaže ovako Samo bude srčan I čvrsto odlučan Da brižno držiš Ili čuvaš Ili vršiš Sav zakon Što ti ga je dao Moj sluga, moj svijet. Nama to važi za naš zakon Novi zavjet Ne odstupaj od njega Ni ljevo Ni desno Da uspješ u svemu Što poduzniš Meni ovo govori Da oni što ne uspijevaju Onome što poduzmu Po istom zakonu Odstupaju lijevo i desno Inače, zakon ne radi Jer zakon mora raditi gore i dolje, li tako? Ok, pazi sad 8 stih Imaj uvijek ovu knjigu zakona u svojim ustima To znači ispovjed Govoriš ono što Riječ Božja govori Govoriš o, o njemu Onome što on napravio Veličaš njegovo ime Govoriš onome što si u njemu Onome što možeš po njemu A ne onome što ti je satona napravio Što je napravio u društvu Što je napravio susjedu Što je napravio u tvom životu Kako je on iznad tebe Normalno da ti neće ići Jer veličaš ono koji je tvoj protivnik Znači Uvijek ima ovu knjigu zakona u svojim ustima I razmišlja o njoj dan i noć da brižno držiš i več sve što u njoj zapisano Pazi sad ovo jer tad <coughs> ćeš ima sveću i uspjeh u svim svojim djelima Evo, ovo je moja molitva za današnji dan da vi meni ozbiljno shvatite ovu pouku, da ovu dioptriju stavite na oči popravit će vam se i vid Ozbiljno, fizički Jer ješ Božja, da za svo naše tijelo, znači i vid i da onda stvarno počnete riječ Božju proučavati A ne ljudske predaje, tradicije I da onda počnete mijenjati u vašem životu Ono što vidite da se ne slaže sa riječi Božom U svjesnosti da ste onda zavedeni Da krivo mislite A to nitko neće, je tako? I da onda počnete znači Držati brižno sve što u njoj zapisano Da ne odstupate od toga ni lijevo, ni da desno I da razveselimo našeg Oca da počnemo donositi dijela svjetlosti Da se drugi ljudi počnu pitati Evo ga, pa što oni čini da njemu tako ide? I na taj način veličamo našeg oca koji na nebesima I ga proslavimo Da budemo svjetlo svijeta Grad na gori Koji se ne može sakriti Da naš svječnjak stoji da svjetli svima u kući I da tako naše svjetlo svijetli Da svi ljudi vide I veličaju ne nas nego našeg oca na nebesima Matej 5.14.16 Amen Amen